Zerrin, uh, Muno, legunan? Zeuk dinamika, zeuk beraz Ziburuko Euskal Gintzaren koordinazioa da Ziburun martxan eman duzuna, zuk askarotenea ekastolako burasozira eta horren kari uh, parte hartzen duzu uh, dinamika hortan Esplikatzen handu zu zer den, eta menturaz lehenik, be, nundik, kabiatu zen? Beraz, erriko bozzen uh, kampainaren denboran bilduginen uh, Ziburuko Elkarte euskal batzu. Oagtu gine lako, beraz, euskararen gaia guti uh, agertzen zela, etzela bederen uh, lehentasunetan agertzen uh, autagaien artean eta eztabaidetan uh, izan diren ez uh, euskararen gaia guti jo zela. Ordan bildu ginen, ziburuko zortzi elkarte, eta zortzi elkarte horiek dira aika, baltsan, dunibane ziburuko gaztetxea, jauteri elkartea, kaskarotenean ikastola, Iaxes-Lakzabalko Legioa eta Ziburu Euskaldun. Eta sortu dugu alako talde bat e, Ziburuko euskalgintzaren koordinazioa deitu duguna. Zertarako sortu duzue edo zer eginen duzue edo zer asizizte egiten funtsian zer da elburua? Kampainaren denboran helburua zen oaktaraztea e, Euskararen gaiak kezkatzen gintuela. Eta ja gauzaguti zuten ginuela autagaien hautaik, Beraz, idatzi bat prestatu ginuen, lagialdi linguistikoaren behi emaiten zuena, zeren zer gaur egun guti gora beraz, ziburuko bizan lehen egun, egun, egun amaja, baizik ez da Euskalduna, eta horren eh, harira, oaktazina egin nuen, kontuan harturik gutienez populazioaren eguneko goita amaja, jakin behar doela izkuntza bat, hizkuntza horren iraupena segohtatzeko, egun zerbaitekin behar litzatekela, eh, ziburun ere eh, Euskarak segidezan. Horretzen gira, bidale zinuten autagai guzieri eta bilana egin zinutelarik ere, haute eskundeak justu hain zin, bakarrik eneko aldana, zerrenda behertzalearen autagaiak edo zerrendak erantzun bat eman zuen. Bai, beste bi zerrendaren erantzunik ez ginuen bat ere ukan, Gero irugaren batek, duge handereak zeraman listak erantzun zuen, janez ez, ez zuela siniatuko, jarani kompromisoa hartu abait zuen kontsailuarekin, kontsailuak igorri kontratua itzahmena siniatua zutela eta, eta gauza bera zela, eta guk erantzun ginoen ez zela gauza bera, eta guk ugunago gu joiten ginela, ugunago joitiko probosamena egiten ginoela. Lagialdi Hialdi linguistiko hortan, ondotek segitu duzuela nean, Egin duzue azterketa bat ere, plangintza bat ere eman duzue, eztek, egin duzu Susanne. Orduan prestatu dugu normalizazio plangintza bat, bereziki kontsailuaren txostenetan oinagitu dena. Baina, zibururi egokitu nahi izan dugu eta hortako pixkat aztertu dugu gauk egun gazteriaren zonbatek dakien Euskara, Eta eskuratu ditugu, beraz, eskoletako datuak, eta e, oag gajiada gauhegun ziburun eskolatuak diren haugen euneko irurgoi talauak, Euskaraz ikasten duela, beraz, parte batek imertxo osoan, ikastolan, gero e, eskola publikoan ere bi urtez e, imertxoan, eta gaineratekoetan, e, ala, privatu katolikoan eta publikoan, elebidunean. dunean. Orduan, euneko irurgoi talaua ainiz da, eta gure, gure uste zozeka dirazten du ziburutagen nahikeribat, eta bereziki importantai duri zen zaigu gazte horiei aukera ematea eskolatik kanpo euskaraz bizitzeko eta euskaraz libertitzeko eguneroko tasunean. Eguneroko ikasten, eta gero egan duzu, mintzo ziburu, mo ez ikastela bakagik, bena orotera, mintzo eguneroko amak, ondoro estatzen duzu zuen azterketa horretan? Zer nahi gisaz, azterketa um, inkesta sozio egiten direlarik, hamasei urtetik gorako uh, iztunen kontuak hartzen uh, dira. Hor, harigira, gehienez ere ama bi urte bitarteko uh, augez. Ara, bi eta ama bi urte bitarteko augez. Dezbegin tasun horrek erakusten du Euskal Gizarteak eta Ziburuko uh, biztanlegoak baduela gogoa Euskara behiz plazara atera dadin, Eta gutienez, beren augei, aukera hori eman nahi diete burasoa hainitzek. Oroak, beraz, nahi dutela, baina ezin dutela, eskaz badela or, euskara mintzatzeko edo predikatzeko? Guk, hala ikusten dugu, ikusten dugu eskolatik kanpo gauza guti dela. Gauhegun ziburun egia da, hainitzaz ere, ez baita aldeko uh, jajerarik izan. Ziburun, Euskara izi gari guti agertzen da, espresentzia er, izi gari du eta izan du orain arte. Egia da hizkuntza bat agertzen delarik, idatzia agertzen delarik, edo pestetan gauzak bi izkuntzetan egiten direlanik, gutienez, Euskara agertzen delarik. Ohori bi sai legoari u dela hizkuntza hor dela eta erabiltzena aldela ikulatik kanpo ere eta guk hori ikusten dugu gazeurien dako inportanta dela beste mintsaje paru bat ere ukan dezaten. Orduan sortu dugun normalizazio plangintza hortan egiazkie helburutza hartu ditugu aujak Biagdatz, eh? augean eta gazten erabilpena, eta eskolatik kanpoko erabilpena, beraz, aixi aldi zentxo, eta ingian gazten dako, augean dako eta gazten dako diren guztietan Euskaraz egiteko aukera ematea, eta gero, bigarren agdatzada, helduen Euskalduntzea, emezortzi, eta goita amak urte bitarteko elduen Euskalduntzea ezagidugu helburu, biharko gurasoak izanen baitira. Justuki sibrutarek ala erakutsi dutelako beren aikerietan eneko aldanaren zegenda kirabazi du. Zueri erantzun zuen zegenda bakarrak. Hoiengana jo dusuedo jo duzue, do joko duzue. E ukan du goo, ja danik du la hiru aste lemisiko izordu batean erriko etzeko ordezkari batzuekin euskararen gaia zarduratuko diren ordezkariekin eta lagialdi linguistikoaren agiria prestatu ginuenean galdegiten ginuen Batzorde Estra muzipal baten sortzea euskararen normalizazio lanetan arituko litzateken batzorde baten sortzea, Beraz zortan arigirara. Lemisko Bilkura hortan hoi aiipatu dugu eta seuraski uh, uhgiantzeak begiz bilduko gira beogen uh, martxan ezartzeko. Nahi duan herikotsak onartu duela batzorde Estra Muizipalorii. Bai, hon hartu adu, bai, siniatu zuten, engaiatu ziren horren egitera, eta dirudien ez, urgian, uh, inendugu, lehenbiziko bilkura ofiziala. Naiduan, talde horrek, emendigoiti, urgitigoiti, izanen duela, Euskararen garapenaren ardura ziburun? Bai, ala, izatean aiginuke, eta iduriluke erikoetxearen naia ere hori dela. Lehenbizikura urgian, konkretu giz, zer nola... Hora uh, indik, ari beraz... Uh aurkeztu diegu uh, prestatu dugun normalizazio, ura eta orain lan egin behar dugu dozea joan inguruan, haiekin batean ikusteko proposatzen ditugun neuriak uh, noiz, fenpiskabat kronologia adosteko. Finitzeko zelin munolzurekin, nola da zertan da Euskararen egoera, eganen dut ez gehiago eskoletan zenbakietan, eh? baina karrikan ziburun? Entzuten da, santza badugu zeren eta uste dut iparaldeko uh, erribakarra izanen dela nun uh, ostatu gehienak Euskaldunak diren, edo uh, jabe Euskaldunak dituzten, eta ikusten dugu alegin bat, ostaleer, langile, Euskaldunen uh, ukaiteko, orduan, eus, zinez, ziburun uh, Euskaraz uh, egiteko parada bada ostatuetan bediren. Horain, e, lan ahondiak elitzen daiteko e, e, gainerateko komertzioetan, be, seinalatzeko, zoindiren, Euskaraz aritzeko tokiak, edo e, beste komertxeantean ere animatzeko Euskara ikastera, edo seinaletika Euskaraz ezartzera, eta bax. Eta ere, joduzue errikoetxaren gana, kontzienteki, nahi zinuten zerbait instituzionala, zerbait ofiziala Euskararen dako? Bai, ala da, nahi genuke Ziburuko Erriko Etxeak Euskara ofizialki aitortzea, Erriko hizkuntza gisa, erri elkagoak duen gisan. Iduritzen zaigu simbolikoki zigarri inportanta litzatekela, eta erritaren dako ere, erritaren begira ere, oaktarazteko beste hizkuntza bat badela. Beti danik hemen izan dena, baina azken urtetan txipitzuz joan dena, agerian emaiteko atxikimendua badela eta hizkuntza horrek bizitzeko behaja duela. Hortan, eganezak egin kasik haintzindari e, dela, ziburu. Kostaldea hartzen badugu, eganen dugu egi egtain bat dela adibide izan daiteke beste remuetara zabaltzeko metodo hori? Bai, zergatik ez, gero egi bakotsak baitu bere ezaugahiak eta eta bere elkarteak, eta behar bada beste gisa batez lan inden da, beste tokietan, baina guri intezgahiai duitzen zitzaidun denak elgahekin aritzea gai inguruan eta eta esperantza dugu hemen dikaintzina beste uh, gai batzu ere lantzen alko ditugula elgarrekin, eta eskaintzen alko ditugula ere gauza uh, gauzageiago talde gisa, ziguruko uh, elkartean uh, batzak gisa. Zerimu non, kaskarotenea elkarteko kidea, beraz uh, zeuk uh, dinamikan sartua, uh, lehen bilkurak egon duzu elduten urian, beraz egitek segituko ditugu, ja, zer gambaiten duten milesker. Baina milesker zuri.